الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سجئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشهد أن محمد أن عبده ورسوله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 Ya ayuhaladzina amanut faqullaha waqulu qawlan sadidah Yuslih lakum wa amalakum wa yagbur lakum dunubakum Wa mayuti'illaha wa rasulahu faqad fa'azzaq wa zanadima Ma ba'ad Fainas taqal hadithi kitabullah Akharal hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Asyaral umuri muhdasatuhah Wa kulla muhdasatin bid'a Wa kulla bil'addan dalala Wa kulla dalalatin finnar Wanallahhibah, fil Allah rahimah dan rahimakumullah. Mengisi kekosongan jadual daras. Paderlallah masyaAllah, Allah ya syukir, sajohir diberikan ujian. Sakit semoga diberikan ajar. Diampuni dosanya. Dan juga diberikan kesembuhan Kita isi membaca kitab Portulul Islam Kita pada pertemuan yang sebelumnya Kita membaca beberapa ayat Kita masuk pada Nas yang berikutnya Yang dibawakan oleh sahibul matan al-syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala qala rahimahullah bab sahih Ani bin umar radhiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala masalukum wa masal ahlil kitabaini كما سال رجلن استاجرا أجرا فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراض فعملت اليهود ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاه العصر على قراض فعملت النصارى. ثم قال: ما يعمل لي من صلاة العصر إلا أن تغيب الشمس على قراطي. فأنتم هم. فغضب اليهود والنصارى. فقالوا: ما لنا أكثر عملاً وقل أجره؟ قال: هل نقصتكم؟ Min hak kum syi'ah. Kaulu, la. Kala fa dalikah fadli a'uthihi man a'uthihi man ashah. Fa dalikah fadli a'uthihi man ashah. Mafasahi, sahih al Bukhari dari ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar. من الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda Ma salukum perumpamaan kalian itu wa ma salu kitabaini dan perumpamaan Ahlul Kitabain Yahudi dan Nasara. Al Yahud dan Nasara. Kalian jika dihubungkan dengan kaum Yahudi dan Nasara itu, khamasali rojulin. Itu seperti seorang laki-laki. Istajaro ujaroh, yang dia mempekerjakan beberapa pekerja, mengambil beberapa orang untuk diminta bekerja kepadanya. Fakal, lalu dia mengatakan, Mayyamaluli, siapa yang mau bekerja kepadaku? min gudwatin dari awal hari dari pagi hari ilan nisfin nahar sampai tengah hari dari pagi hingga tengah hari ala qirat untuk mendapatkan satu qirat fa'amilatil yahudu maka mengambil pekerjaan ini kaum Yahudi kaum Yahud mengambil tawaran ini pekerjaan dari pagi hingga tengah hari mendapatkan satu kirau kal, kemudian orang itu tadi mengatakan lagi ma'i ya'malu li min nisfi nahar ila salatil asr Siapa yang mau bekerja kepadaku? Dari tengah hari hingga waktu salat asar ala qirat juga mendapatkan satu qirat Fa'amilatil nasara Maka bekerja, bekerjalah orang-orang nasara So maka'al Kemudian dia mengatakan lagi: "Majamalulii min salatil asar ila anta ghibah syamsu. Siapa yang mau bekerja kepadaku dari semenjak waktu salat asar sampai tibanya waktu terbenam matahari, ala kiralta ini mendapatkan dua kirat." lalu Rasulullah s.a.w. mengatakan fa antum hum maka kalian itulah mereka artinya kalian itu kaum muslimin ketika dibandingkan dengan kaum yahud itu seperti itu kaum yahudi dari pagi sampai siang dapatnya satu kirat orang nasara dari tengah hari sampai asar satu kirat ya. orang muslim dari Waktu asar sampai terbenam matahari Berapa tadi? Dua kirat Alhamdulillah Kita bersyukur Dari pagi sampai tengah hari Panjang waktunya Pendapatannya Satu kirat Dari tengah hari sampai asar Juga panjang Waktu yang panas dapatannya Satu kirat dari waktu asar sampai maghrib waktunya sebentar dan sudah teduh. Dapatnya berapa? Dua kirat. Maka kalian itulah mereka. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faghib Yahud wal Nasara. Maka orang Yahud dan Nasara menjadi murka. Fakalu mereka mengatakan malanak saro amalan mengapa untuk kami banyak pekerjaannya wa qalla ajra tapi gajinya sedikit protes kami kerjanya lama waktunya berat panas tapi dapatnya kok sedikit al al naqastukum min haqqikum syai'an ya menukilkan Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Apakah Aku telah mengurangi Dari hak kalian Barang sedikit pun Artinya apakah salah Apakah ada dari hak kalian Yang tidak ditunaikan Holulah. Mereka pun mengatakan tidak Ya sudah ditawarkan Siapa yang bekerja dari sini sampai sini. Mereka mau. Yang ini, ini. Mau. Nah. Mereka pun menyadari dan mengakui bahawa sedikit pun dikurangi haknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan. Wadali ke kudli utihi man maka itulah karunia keutamaanku yang aku akan berikan karunia tersebut kepada siapa yang aku kehendaki. Nah, dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan Firdausi ada. Ada hadis yang fadlul Islam. Hadis ini di dalamnya terkandung tentang keutamaan Al-Islam. Cukup. Kalau seandainya seorang, dia dengan hadis ini, dia yakin, itu sudah cukup. Untuk dia merasa agungnya Islam. Dan merasa beruntung dengan keberuntungan yang besar menjadi seorang Muslim dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi seorang muslim yang diberikan bagian untuk bekerja dalam waktu yang lebih singkat dalam masa yang lebih ringan dengan balasan yang lebih banyak ajran nah. dan bahwa penganutnya pemeluknya adalah orang-orang yang mereka a'adamu ajaran balasannya yang paling besar indallahi subhanahu wa ta'ala di sisi Allah azza wa jal min ahlil adiyan sabiqah dibandingkan dengan penganut agama-agama lain yang sebelumnya yang sudah lewat Wahada masalun darabahun Nabiulloh SAW yudhifudalik dan ini perumpamaan yang dibawakan oleh Nabiulloh SAW dibuat perumpamaan semacam ini untuk menjelaskan lebih jelas lebih bisa dinalar tentang perbedaan. bahawa begitu jauh keutamaan yang Allah Subhanahuwataala berikan kepada kaum Muslimin dengan Islamnya. Dibandingkan yang diberikan oleh Allah kepada umat-umat yang terdahulu. Dan itu semua tanpa mengurangi. Dan tidak sedikitpun mendalimi umat-umat yang sebelumnya tersebut. Nah. Saudara Rasulullah SAW alaihi wasallam fa dhalika khudh maka itulah karunia keutamaanku yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki la hajra allah aiza wajad faddal allah yutihi man itu hak allah allah akan memberikan karunianya kepada siapa yang ia kehendaki dan allah yang maha mengetahui Siapa-siapa yang layak untuk diberikan karunia-Nya melebihi yang lainnya. Wallahu dzul fadlil 'adzim dan Allah ialah yang memiliki karunia yang agung, keutamaan yang besar. Lakinnahu la yazlimu ahada. Namun bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak Menduli siapapun. Ya. Di situ pula yang menjadikan mengapa orang-orang Yahudi begitu besar permusuhannya kepada kaum Muslimin. Satu di antaranya karena mereka sangat dengki kepada kaum Muslimin ketika berharap diberikan karunia besar diutusnya Rasul yang mereka sudah yakini akan ada, akan datang. Ternyata datang bukan dari kalangan mereka. Kemudian, karunia-karunia besar diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kaum muslimin. Turun ayat yang menyatakan kesempurnaan Islam dan merekomendasi menyatakan telah diridai Islam itu sebagai agama bagi kaum Muslimin dan menyatakan telah mencurahkan Islam ini sebagai nikmat kepada kaum Muslimin dan Tuhanya kepada kaum Muslimin. Nah. Allah memberikan keutamaan karunia yang besar kepada satu pihak sesuai dengan siapa yang ia kehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dikehendaki tanpa ada satu pihak lain yang dizalimi nah karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan kezaliman ini haram tu zulma ala nafsi sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku Wajah Tuhan, bayi aku pula aku telah menjadikan kezaliman itu haram di tengah-tengah kalian, di antara kalian, falah ta Maka jangan kalian saling mendalimin. Dzalim itu haram. Allah haramkan dzalim atas dirinya sendiri dan Allah jadikan kezaliman itu haram untuk dilakukan oleh siapapun dan Allah semua secara sudah melarang agar sesama manusia tidak saling berbuat zalim saling mendalimi wala yabakasuhu min haqihi syai'a dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidaklah Mengurangi Atau mengambil atau tidak memberikan Dari hak yang semestinya didapat Oleh mereka sedikit pun Oleh Allah Karena Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki sifat hakim Adil yang maha bijaksana Yang maha adil Bahkan Ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Keadilan itu Yang tidak ada keadilan yang datang Selain dari sisinya Yujazi alal amil al amal salih Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas Terhadap amalan salih Wajiz dan menambah, wahai dzikadatul faadzul min Allah dan balasan amal saleh. Lalu adanya tambahan dari balasan tersebut ini karunia keutamaan yang itu adalah hak Allah subhanahuwataala untuk memberikan kepada siapa saja. Terkait dengan kezaliman Dilukilkan ayat Dalam Surah An-Nisa Ayat yang keempat puluh Inna Allah la yadlimu misqala zarrah Kesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah Berbuat zalim Meskipun Seberat butiran biji Yang paling kecil Wa intaku hasanatan Yudagibha, wya'ati milladunhu ajran aldiyam. Danzik Ada satu kebaikan yang dilakukan oleh hambanya itu Allah subhanahu wa taala akan melipatkan dakanya dan Allah akan mendatangkan memberikan dari sisi-Nya ajran aldiyam ganjaran yang besar. Faham tak? Wabillahi salam subhanahu wa ta'ala maka ini merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala Nah, kalau seandainya kaum Yahudi tadi dia tidak mengetahui ternyata bagian kaum Muslimin lebih besar itu mereka sudah tenang memang sudah ditawarkan mau kerja dari pagi sampai siang mau diberikan satu kirat kalau tidak ada pembanding yang lainnya sudah tenang tapi giliran mengetahui kau muslimin kok diberikan pilihan ternyata ringan kerjaannya ya kemudian yang diberikan jatahnya lebih besar seakan-akan terdolimi Sehingga mempertanyakan mengapa kami diberikan Pekerjaan yang lebih berat Namun dengan Balasan yang lebih sedikit Dan Allah menjawab Apakah sudah Aku kurangi Yang menjadi hak kalian Ada Apa ada sedikit dari hak kalian yang aku kurangi Mereka pun tidak bisa menjawab Ya Tidak ada Ya, nah, Allah Subhanahu wa taala tidak mendolimi siapa-apa. Dan itu karunia Allah ketika Allah memberikan kepada sesuatu kepada siapa yang ia kehendaki sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Di sini pula satu faedah yang lain bahawa tidak ada pengaruh dari hasad yang muncul untuk kemudian merubah dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala Sudah tentukan Terhadap bagian masing-masing Karena Allah yang mengatur Nah Asal Yang itu merupakan Penyakit Yang ketika sudah Menggerogoti seseorang Ini Ini yang diangan-angankan itu selalu nikmat yang diperoleh oleh orang yang dia hasadi. Nikmat yang dia peroleh yang dia dapatkan tidak diperhatikan. Selalu yang menjadi perhatiannya nikmat yang diperoleh oleh orang lain yang dia hasad kepadanya. Sehingga hasad dikatakan tamani zawalun ni'mah 'ala al-ghair. Dia berangan-angan untuk hilangnya nikmat dari orang lain. Jadi yang diperhatikan orang lain, oh, dapat ini lagi, dapat itu lagi, dapat begini lagi, begitu lagi. Sementara yang dia peroleh itu tidak diperhatikan, tidak disyukuri, dilupakan. Sehingga hatinya semakin cengkel, semakin menjadi ya. Tidak ada rasa syukur terhadap nikmat yang diperolehnya. kalau i'tirad 'ala fi tafdhilihi hadhihi ummah 'ala ghairiha minal umam maka tidak ada ya pertentangan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala di dalam memberikan kelebihan keutamaan terhadap umat ini atas umat yang lain dari umat-umat yang ada tidak bisa ditentang. Tidak bisa dipertanyakan kenapa? Yaitu zalika fadhlullah yu'tihim allayasha. Nah. Terkadang ketika dibanding-banding orang ini dengan orang itu, saya begini begini begini. Kok begini? Yang itu begitu begitu begitu, kok begitu? Kalau ada kelebihan, sudah serahkan. Zalika fadhlullah yu'tihim allayasha. Tidak ada yang bisa mengintervensi kepada Allah. Tidak ada yang bisa mengintervensi kepada Allah. Dan tidak ada yang bisa menentang Allah dengan maha bijaksananya. Memilih dengan sesuai dengan keadilannya. Nah. Di satu sisi. Kita berada di pihak yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelebihan. Sebagai umat muslim. Mestinya kita lebih mensyukuri dan lebih bersemangat untuk membela agama ini ya. sementara mereka orang-orang Yahudi orang-orang Nasarah dalam keadaan mereka sadar sesungguhnya bahawa Islam itu agama yang hak sesuai dengan berita yang datang dari kitab dan risalah yang mereka terima Nah, dalam keadaan mereka tahu bahawa Islam ini hak yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW itu hak mereka tidak mau mengakui, tidak jujur. Bersamaan dengan itu mereka begitu gigih untuk mempertahankan kebatilannya, berjuang, membuat propaganda dengan sekian perjuangan dan pengorbanan, padahal membela kebatilan. Juga dengan penuh keyakinan dan percaya diri, bangga padahal membela kebatilan demi untuk memadamkan al-haq. Nah. Mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar cahayanya ini bisa tetap dengan dipilihnya orang-orang yang mereka membela agama ini dan memperjuangkannya, dan itulah orang-orang yang berada di atas jalan dakwahnya Rasulullah SAW. Wa laddi arsal Rasulullah bil hudaw haq liyuzhirahu ala din kulli. Yalah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang telah mengutus Rasulni dengan ajaran yang hak berupa petunjuk, liyuthirahu ala din kullih untuk menampakkan yang hak ini petunjuk ini terhadap seluruh agama-agama yang lainnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menampakkan kebenaran agama ini, tidak ada yang bisa memadamkannya hanya saja kemudian terkadang di suatu keadaan, suatu masa kebenaran itu menjadi meredup Dikarenakan adanya asbab Yang asbab itu dilakukan oleh Pemeluk-pemeluknya Yang keredupan ini sebagai hukuman Terhadap pemeluk-pemeluk tersebut Ketika mereka sudah jauh dari agamanya Maka tertimpa dengan kehinaan Iza bil bil'inah Wahdum adnab al baqar, waradhiyum bil zara'at, turtum al jihad, sallat Allah alikum al La yanzighu ankum hatta terjigou iladnikum. Jika kalian sudah transaksi dengan riba, sibuk dengan urusan peternakan, pertanian, meninggalkan berjuang berjihad di jalan Allah, maka Allah hukum dengan tertimpa kehinaan menjadi hina ya di hadapan agama-agama yang lain umat-umat yang lain dan tidak akan dicabut kehinaan itu sampai kalian itu mau kembali kepada agama kalian sehingga dari sini tidak bisa kaum muslimin akan menjadi mulia ketika mereka menempuh memperjuangkan ingin meraih kemuliaan dengan melalui jalan-jalan mereka Ya, kita akan bisa. Justru akan semakin terpuruk. Nah, mereka tahu bahawa kaum Muslimin ketika sudah ikut terhadap apa yang mereka rumuskan berupa jalan untuk ditempuh, ini mereka semakin tahu titik lemahnya kaum Muslimin. Nah, lari sudah meninggalkan kekuatan yang itu akan. ...menjadikan tidak bisa dilawan ketika kaum muslimin berada di atas ajaran agamanya. Ini janji Allah. لا ينزعه عنكم حتى ترجعه إلى دينكم. Allah tidak akan mencabut kehinaan itu... ...sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka... ...bisa difahami ketika kaum muslimin kembali kepada ajaran agamanya... Allah akan berikan kemuliaan. Maka itu menjadi satu-satunya cara untuk kaum muslimin menjadi mulia adalah dengan kembali kepada ajaran agamanya. Nah. Liannahu <sairan> a'lamu subhanahu wa taala bimawaqi' fadlihi wa mayastahiq alfadl karena Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang penempatan-penempatan karunia-karunianya wa mayastahiqul fadla dan siapa yang memang berhak untuk mendapatkan karunia tersebut wa 'alamu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala dan Allah yang Maha mengetahui tentang Bagaimana kah dan makhluknya? Fal jaza'u' al-amal adlun balasan terhadap amal yang sudah dikerjakan itu setara. Wajadu al-jaza' ifadlun dan tambahan kelebihan atas balasan yang sudah ditentukan itu merupakan karunia keutamaan. Wahdul Hadis, Sufi Fatulul Islam, Al Ghairihi Minal Adzian. Maka hadis ini terkandung di dalamnya faidah tentang keutamaan Islam dibanding yang lainnya dari agama-agama yang ada di muka bumi ini. Nah, semakal wafihi ayatan, An Nabiul Rida radhiyallahu taala an. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة فقدلكا هم تبع لنا يوم القيامة نهن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة juga di dalam as-sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat itu terlewat dari umat-umat sebelum kita. Hari Jumat sudah ada dari dulu. Nah, tapi tidak diambil oleh umat-umat yang terdahulu. Allah jadikan mereka itu Tidak memperhatikan atau tidak tertarik dengan hari Jumaat. Nah, fakah nabilah Yahudi, maka untuk Yahudi, dia memilih Yaumul Ahad, atau Yaumus hari Sabtu. Walin Nasara untuk umat Nasara Yaumul Ahad, hari Ahad. Fajah Allah bina maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kita fahadana liyaumil jumuah lalu membimbing kita berikan petunjuk kepada kita untuk memilih hari Jumat memilihkan kepada kita hari Jumat sebagai hari besarnya Ini satu nanti akan dijelaskan ya apa keutamaan di antara 3 hari Sabtu Ahad dan Jumat. Waghadhalikhum yang kedua, demikian pula mereka taba'un lana, nanti akan menjadi pengikut kita. Yang mengikuti kita pada hari kiamat. Nahnul akhirun min ahli dunya. Kita ini orang-orang yang belakangan. Ya, di dalam kehidupan dunia, dari penduduk dunia ...umatnya Rasulullah SAW itu umat yang terakhir. Wal awalun. Namun nanti pada hari kiamat. Ya. Wal awalun. Yaum al -qiyamat. Nanti pada hari kiamat. Menjadi yang pertama. Nah. Kata Syihus Salih Allah Taala SAW. Wahada aydan fi fadlul Islam. Ini juga di didalamnya terkandung kutamaan Islam wa anna ahlahu afdalul umam yaumil qiyamah dan bahwa pemeluknya nanti adalah seutama-utama umat, umat yang paling utama pada hari kiamat. Wa Nabi sallallahu wasallam wadhah zalika biyawmil jum'ah. Fa Allah jalla wa ala ja'ala lil umam yawman minal usbu' yatafarraghuna fihi lil ibadah. Nah, Nabi SAW menjelaskan ya, hal tersebut tentang hari Jumat. Allah SWT menjadikan untuk umat-umat yang lain dalam satu pekan itu ada satu hari yang mereka menyempatkan untuk beribadah pada hari itu. Wal Yahud, maka orang Yahudi ikhtaruh yaumat sabat. Mereka memilih hari Sabtu nya. Lagi-lagi tak bisa menyalahkan kenapa kami dapatnya Sabtu bukan Jumat. Nah. Mereka punya alasan. Waqalu mereka mengatakan innahu al-yaum alladhi istaraha Allah fihi bi Katanya kalau hari Sabtu itu hari istirahatnya Allah. Subhanallah. Ya. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah hari Sabtu istirahat. Karena waktu istirahat, mereka menghadap kepada Allah sehingga diterima. Akalnya begitu. Ya, kalau datang lagi sibuk, tidak dilayangi. Lahala ya. wala kuwata ila billah. Nah. Menurut anggapan mereka begitu. Ba'dama da'aba min khalki samawati wal'art. Setelah capek katanya. Dari menciptakan langit dan bumi. Langit dan bumi diciptakan hari... Jumat Sabtunya sudah istirahat Kalau hari Jumat itu Capek itu lagi sibuk Subhanallah Kita berlepas diri Nah Dari pensifatan-pensifatan batin Pensifatan zalim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Ketika Allah telah menciptakannya pada enam hari Nah Bidayatuhai yaumul ahad Dimulai hari ahad Wa nihayatuhayyamul Jum'ah, selesainya hari Jumat. Nah, ini tashbihnya mereka. Memang ya, mereka pikir seperti manusia, seperti makhluk. Kalau sibuk, capek. Nah. Qalu, mereka mengatakan wa yawm sabti tafarraghallahu fihi wastaraha. Kala ini Sabtu, sudah Allah sudah santai. Sudah istirahat. Nah, fakatabiruhu yaumen, ya, fakatabiruhu yaumen le ibadatih. Maka mereka jadikan, ya, mereka plot hari itu untuk hari ibadahnya mereka. Waktu kafir buat Allah dan sungguh mereka telah berdusta atas nama Allah. Kalat Taala, Allah telah menyatakan, walaqad khalaqna al-samaوات wal-arḍa, wama bainuhumaa Visi tadi ayam, wama maszana melub. Dan sungguh kami telah menciptakan langit, langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya pada enam hari. Memang betul. Namun Allah menyatakan wama maszana melub dan kami tidak tertimpa dengan yang namanya taab. Nah. Wahfi hada radun ala jamihim al baatil. Di sini terdapat bantahan ala jamihim al batil atas prasangka yang batil itu mereka. Di an allah istirahaya umat sabtu, yaitu anggapan Allah itu kalau hari Sabtu istirahat. Nah, kayak manusia. Nah, diperumpamakan seperti makhluk. Ya, tasbih. ialasan ya pakai akal Amal nasara ada kon nasara fakhtharu yawmal ahad Mereka memilih hari Ahad qalu li'annahu yawmul ladhi ibtada Allah jalla wala fihi al-khalq Alasan mereka karena hari Ahad itu hari di mana Allah memulai pada hari itu di dalam penciptaan Terhadap makhluk-makhluknya. Wahwal yawwul awwal min al ayamis sita. Ini juga hari yang pertama dari hari yang enam fakhtaru lihadas sabab mereka pilih karena alasan ini. Nah, itu mengatakan sesuai dengan akalnya. Ya. Sehingga Allah Allah sesatkan mereka untuk tidak memilih. Nah hari Jumat. Wa amma hadhihi ummah adakun ummat ini fallahu jalla wa ala Allah sendirilah yang memilihkan terhadap umat ini hari Jumat karena afdalul hari Jumat merupakan hari yang paling utama dari hari-hari yang ada fihi takamulul khalq wa fihi khaliqa alaihi salatu wassalam wa fihi ukhrija minal jannah wa fihi sa'ah fa huwa yawmun 'azim fa ikhtaroho Allah banyak kutaman-kutaman kota mun -kutaman ada pada hari jumat nah dan dipilihkan hari jumat itu untuk Ummat ini qalyahuduw wanasara hasadu al-muslimin ala hadha maka kaum yahudi kaum nasara mereka menjadi hasad terhadap kaum muslimin di atas perkara ini Wa lam yahsuduuhum ala syai'in mislahaa asaduhum ala yaumil jumu'ah alladhi ikhtasallahu bihil muslimin mereka tidak hasad kepada kaum muslimin terhadap sesuatu yang seperti hasadnya mereka terhadap kaum muslimin di mana ketika kaum muslimin diberikan keistimewaan mendapatkan hari untuk ibadahnya adalah hari jumat wa dzalla' anhu al yahud dan nasara sementara Allah swt memalinkan kaum yahudi dan kaum nasara dari memilih hari jumat hasad lagi hingga sakit hatinya mereka. Nah, tadi sudah ya, kerjanya berat, dapatnya sedikit. Kamu muslimin sedikit kerja dapat banyak. Hiliran memilih hari ibadah salah lagi kamu muslimin. Dapatnya hari Jumat. Padahal hari itu mereka sudah dulu duluan tahu. Ya. Apa mereka kenapa dulu saya sanggup pilih hari Jumat? Nah, ketika dapat kaum Muslimin hari Jumat dengan sekian keutamanya, sakit hati, hasad lagi. Nah, Wa hadafihi fatul hatil ummah maka di sini terdapat kandungan makna faidah tentang keutamaan umat ini. Wabi Fatul Yaumil Jumaah juga terkandung faidah tentang kutaman hari Jumat hari yang dipilih oleh Allah Subhanahuwataala untuk umat pilihan, untuk umat Islam, umatnya Rasul pilihan, Rasulullah Muhammad SAW. Wa anna Allah Taala istaralhum Yaum al Jumaah, l'ilmhi Subhanahuwataala anhaa dal Yuma wa akdul alayam. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihkan Untuk umat Islam Hari Jumat Karena Allah telah mengetahui Subhanahu wa ta'ala bahawa Hari Jumat ini merupakan hari yang paling Istimewa Dibandingkan hari-hari yang lain Dari hari-hari yang ada Ini ya khuah besar Karena kita semakin bersyukur terhadap hidayah Kita diberikan oleh allah subhanahu wa ta'ala hidup ya di zaman ini nah sehingga tidak perlu kita berangan-angan kalau seandainya saya menjadi zaman ini zaman itu ini tidak usah syukuri diberikan oleh Allah hidup pada masa ini lalu setelah itu diberikan oleh Allah pilihan untuk menjadi serama muslim maka dengan terpilihnya kita sebagai muslim sudah sekian banyak kota mani dapat. Lebih istimewa lagi ketika sudah mengetahui di atas keislamannya. Berusaha menerapkan sunnah. Maka syukur, disyukuri. Semoga Allah SWT memberikan tambahan sesuai dengan janjinya kepada siapa-siapa mensyukurinya. Dan jangan diingkari. Karena dengan keingkaran itu akan dicabut. Dan akan dihadapkan kepada siksaan. بارك الله فيكم جزاؤكم خير والحمد لله رب العالمين فضلو حفظكم الله.